Wir sind jenem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Der erste Ferientag hatte begonnen und George konnte es kaum erwarten, ihre Cousins Julian und Dick und ihre Cousine Anne vom Bahnhof abzuholen. Natürlich in Begleitung von Timmy, der ihre Freunde mit fröhlichem Gebell auf dem Bahnsteig begrüßte. Voller Vorfreude auf die gemeinsamen Ferien fuhren alle fünf mit dem Bus zum Felsenhaus, wo sie schon bald angekommen waren. Hallo allerseits, wir sind da. Ja Komm, komm her zu mir. Hallo Tante Fanny, wir sind's. Tag, jemand zu Hause? Onkel Quentin, wo seid ihr denn? Wir sind im Wohnzimmer. Kommt doch rein. Ja klar doch. <lacht> Onkel Quentin, Tante Fanny. Oh, wir schicken, <lacht> euch wieder zu sehen. Guten ja. Tag, Kinder. Setzt euch bitte. Okay. Oh, was ist das denn für eine steife Begrüßung, Vater? Sollen wir nicht erstmal unser Gepäck auf die Zimmer bringen? Das können wir nachher doch auch noch. Komm, setz dich jetzt. Oh, Gott. Vielleicht gibt es ja einen frischen Apfelkuchen zur Begrüßung. Ja. <lacht> oh, dazu bin ich leider gar nicht gekommen, Dick. Wir müssen mit euch reden. Oh. Wieso? Was ist los? Ist was passiert? Ja. Kurz nachdem George und Timmy losgegangen sind, um euch vom Bahnhof abzuholen, haben wir einen Anruf bekommen. Aha. Meine Cousine in Bristol ist krank geworden. Und ihr Mann ist doch Kapitän und gerade wieder auf See. Und nun haben die Ferien angefangen und sie ist ganz allein mit ihren fünf Kindern. Drei davon sind noch ganz klein. Oh ja. Oh, yeah. oh. Eine echt schwierige Lage. Mhm. Ja, und deshalb haben wir beschlossen, dass Tante Fanny nach Bristol zu ihrer Cousine fährt. Und George mitnimmt. Äh, Was? Äh, das Nein. verstehe ich jetzt nicht. Sollen wir ohne George hier bleiben? Nein, ihr müsst leider wieder zurück zu euren Eltern fahren. Äh, äh, wie? Also, Aber, also, äh, ich dachte... Wieso bleiben wir nicht einfach alle in köln Du bist doch auch noch da. Ich muss morgen nach Newport. Ich habe einen Termin beim britischen Patentamt, auf den ich sehr lange warten musste und den ich keinesfalls ungenutzt verstreichen lasse. Oh. Heißt das, ich soll in meinen Ferien auf kleine Kinder aufpassen? Und Julian, Dick und Anne dürfen nicht mal mitkommen und mir dabei helfen? George, ich kann euch unmöglich alle mit nach Bristol nehmen. Das wäre zu viel für meine Cousine. Und allein können wir euch nicht hier lassen. Können wir nicht alle fünf Onkel Quentin begleiten? Ich wollte schon immer mal wissen, was man auf einem Patentamt macht. Äh, ja. Das fehlte noch, dass ihr eure neugierigen Nasen in diese Amtsstuben steckt. Äh, das, das wollen wir doch gar nicht, Onkel Quentin. Na. Wir würden dich kein bisschen stören. Äh, äh, Ehrenwort. Ich habe überhaupt gar keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Aber das musst du doch nicht. Wir können schon auf uns selbst aufpassen. Mhm. Also, Quentin, ja? ich finde diese Idee nicht schlecht. Ah. Es wäre wirklich hart für George, wenn sie ihre Ferien ohne julien Dick und Anne verbringen müsste. Weißt du? Und in zwei Tagen wärt ihr ja auch schon wieder hier. Ach, oh je. Ich hatte mir diese Reise allerdings ganz anders vorgestellt. Also, ähm, heißt das, wir fahren mit? Und? Naja. Soll es am Ende heißen, ich hätte euch die ganzen Ferien verdorben? Hey, oder? Und Timmy, wollt ihr wahrscheinlich auch mit? Ja natürlich, der passt doch am besten auf uns auf. Ja, ja wenn es sein muss. <lacht> oh, wirklich? Das ist ja super. Schon am nächsten Tag fuhren die fünf Freunde gemeinsam mit Quentin nach Newport, wo sie in einem Hotel drei Zimmer gebucht hatten. Am Morgen nach ihrer Ankunft trafen sich alle im Frühstücksraum. Onkel Quentin brachte eine dicke Aktentasche mit, die er sorgsam neben seinem Stuhl abstellte. Guten Morgen, Kinder. Mmh, mmh. Guten Morgen, Onkel Morgen, Quentin. Guten Ach, doch. Bitte nicht so einen Lärm. Genau. Entschuldigung. Was hast du denn in deiner Tasche Argumentin? Ist das dein Patent? Ganz genau. Ich habe endlich einen flüssigen Treibstoff entwickelt, der nicht das kleinste bisschen Schadstoffe absondert. Ah. Interessant. Heißt das, ja. dass Autos damit keine stinkenden Abgase mehr produzieren? So ist es. Ah. Und außerdem können wir damit die wenigen wertvollen Erdölreserven schonen, die wir auf dieser Erde noch haben. Cool. Hier seht ihr, in diesem Glasfläschchen ist meine Erfindung. Ah. Da drin Oh, Sie ist ja fast nett. farblos. Und vermutlich auch großlos, oder? Mhm, ja. Und warum ist deine Tasche so dick, wenn es nur um dieses Fläschchen geht? Tja, darin sind meine Unterlagen. Ich muss schließlich ganz genau beschreiben, wie man diesen modernen Treibstoff herstellt. Mhm, Und was macht das Patentamt damit? Es überprüft, ob wirklich niemand vor mir so einen Treibstoff entwickelt hat. Mhm. Und wenn dem so ist bin ich offiziell sein Erfinder. Oh. Oh. Doch, nun hey. muss ich auch schon los. Mein Termin ist um 9 Uhr. Ach oh, was, ja, jetzt schon? Äh, los, äh, auf geht's. Kinder, äh. ihr habt mir versprochen, dass ich meine Dinge hier in Ruhe erledigen kann. Also wartet bitte hier. Was? Im Hotel warten? Aber das ist doch langweilig. Ach, können wir dich nicht wenigstens bis zum Patent abbegleiten? Wenn ihr unbedingt wollt. Aber ich gehe da alleine rein. Ja, okay. natürlich. Wir holen dich ab, wenn du fertig bist. Hm? Einverstanden. Länger als bis 11 Uhr werde ich kaum brauchen. Na, gehen wir. Das Patentamt war ein beeindruckendes Gebäude mit großen Glasfenstern. Wie verabredet betrat Onkel Quentin die geräumige Eingangshalle allein. Die Freunde vertrieben sich die Zeit im nahegelegenen Park. Und waren pünktlich um 11 Uhr wieder da. Doch Onkel Quentin kam nicht. Und so warteten sie. Er kam auch bis um 12 nicht. Und um 1 Uhr war er immer noch nicht da. Was macht Vater denn so lange da drin? Wer weiß. Vielleicht ist seine Erfindung so kompliziert, dass er ewig braucht, bis er sie erklärt hat. Aber das hat er doch alles schriftlich gemacht. Ja, vielleicht ging ja auch alles viel schneller und er ist schon wieder im Hotel. Oh, ohne Ach, auf sei. uns zu warten? Hm. Das glaube ich nicht. Er hält sich doch sonst an jede Verabredung. Hm. Warten wir noch eine Stunde und wenn er bis dahin immer noch nicht gekommen ist, sehen wir im Hotel nach. Ja. Gute Gut, Idee. Ja. ja okay. okay. Schön hierbleiben, Tim, ja? Auch in der folgenden Stunde tauchte Onkel Quentin nicht auf und sie fuhren zum Hotel zurück. Doch in seinem Zimmer war er nicht und der Portier hatte ihn auch nicht gesehen. Tut mir leid, Professor Kirin hat seinen Zimmerschlüssel heute Morgen abgegeben und seitdem nicht wieder abgeholt. Vielleicht hat er noch etwas zu erledigen. Ja, vielen Dank. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier was nicht in Ordnung ist. Ach, das geht mir genauso. Vater trägt eine Erfindung mit sich rum, die vielleicht zu den wichtigsten Erfindungen des Jahrhunderts gehört. Mhm. Und er hat uns doch auch schon mal erklärt, dass es einige Leute gibt, die ja, die ziemlich scharf darauf wären, ihm seine Ideen zu klauen. Ja. ja. Äh, wie? Also meint ihr, ihm ist was passiert? Ja, ja. Dann sollten wir vielleicht die Polizei rufen. Mhm. Mhm. Versuchen wir es. Ähm, Entschuldigung, dürfte ich mal Ihr Telefon... Ja. Dankeschön. Julian wählte die Nummer der Polizei. Der Constable, der den Anruf entgegennahm, hörte ihm sehr aufmerksam zu. Und wann, sagst du, habt ihr den Professor zum letzten Mal gesehen? Ähm, heute Morgen um 9 Uhr, als er das Patentamt betreten hat. Heute erst? Ach so. Eine polizeiliche Suche können wir erst veranlassen, wenn er länger als 24 Stunden vermisst wird. Wenn er morgen früh noch nicht aufgetaucht ist, ruft ihr nochmal an, okay? Ja, okay. Hm. Vielen Dank für das Telefon, Sir. Nicht zu danken. Macht euch doch nicht solche Sorgen. Euer Onkel taucht bestimmt bald hier auf. Ich weiß nicht, es ist so komisch, dass Vater sich nicht an unsere Verabredung gehalten hat. Hm. Wenn etwas dazwischen gekommen ist, würde er doch zumindest eine Nachricht hinterlassen. Ja. Vielleicht hat er irgendwo einen Zettel angebracht und wir haben ihn übersehen. Hm. Dann, dann sollten wir noch mal zum Patentamt gehen. Was meint ihr? Gute ja, Idee. Ja, machen wir das. Okay. Am Patentamt suchten die fünf erfolglos nach einem Hinweis von Quentin. Der Haupteingang des Amtes war bereits geschlossen und die letzten Angestellten verließen das Gebäude durch die Hintertür, die ebenfalls aus Glas war. Dahinter konnte man eine Pförtnerloge erkennen. Vielleicht weiß einer von diesen Angestellten etwas. Mhm. <lacht> Entschuldigung, haben Sie Professor Kirin gesehen? Er muss heute hier gewesen sein. Jimmy, was, hm. was ist denn mit Sie dir bleiben. los? Hierher, Jimmy! Oh wo will er denn hin? Tja, er läuft durch den Personaleingang. Ja, und, und niemand hat's bemerkt. Aber was will er da drin? Er hat bestimmt irgendwas gerochen. Wirklich? Meinst du, in, in einem Gebäude aus Beton und Glas? Da ah. dann hat er vielleicht was gehört. Timmy rennt nicht ohne Grund in ein wildfremdes Haus. Wir sollten ihm nachgehen. Ja, richtig. Aber wie denn? Der Pförtner lässt uns doch gar nicht durch. Aufgeregt beobachteten die vier den Personaleingang. Da sahen sie, wie der Pförtner seine Loge verließ und sich ins Gebäude entfernte, während die letzten Mitarbeiter herauskamen. In einem Moment, wo überhaupt niemand mehr zu sehen war, schlüpften sie so schnell sie konnten durch die gläserne Tür. Vor ihnen lag ein Flur, der weiter ins Erdgeschoss führte. Und rechts ging eine Treppe zur ersten Etage hinauf. Ja, und jetzt? Wo ist Timmy denn hingelaufen? Ich glaube, er ist in den Flur gerannt. okay, dann kommt. Achtung! Hä? Da kommt jemand! Oh. Das muss der Pförtner sein. Und verstecken wir uns unter der Treppe schnell! Los! Ja. Beeil dich! Ja. Komm her, Komm her. Ja. Die Freunde schlüpften unter die Treppe und sahen mit angehaltenem Atem, wie sich die Schuhe des Pförtners näherten. An der Treppe hielt er kurz an. Doch dann setzte er seinen Weg fort. Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Aha. Hört ihr das? Hä? Die Tür wird abgeschlossen. Oh. Aber... Aber der Pförtner ist bestimmt hier drin geblieben. Wenn wir Onkel Quentin gefunden haben, wird er uns sicher wieder rauslassen. Ich sehe lieber mal nach. Ja, gut. Und? Leute! Hä? Er ist weg. Oh nein. Oh, ne? Er muss von außen abgeschlossen haben. Oh. Wir sind eingesperrt. Oh. Oh. Müssen wir jetzt die ganze Nacht hier drin bleiben? seid doch mal leise. Ich kann Timmy hören. Er muss da hinten irgendwo sein. Die Freunde folgten Timmys Bellen und entdeckten ihn bald. Er stand aufgeregt an einem Heizungsrohr. Als sie ihn erreicht hatten, hörte er auf zu bellen und winselte nur noch ganz leise. Dick nahm als erstes ein merkwürdiges Geräusch wahr, das aus dem Rohr zu kommen schien. Das klingt, als ob jemand an die Rohrleitung klopft. Findet ihr nicht? Lass mal hören. So ein Geräusch kann auch entstehen, wenn, wenn zu viel Druck in der Rohrleitung ist. Aber das Klopfen hat einen ganz bestimmten Rhythmus. Drei kurz. Drei lang. Drei kurz. Leute. Hä? Das ist ein SOS-Zeichen. Ja. Oh je, meint ihr, das kommt von Onkel Quentin? Weiß auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall rausfinden, woher es kommt. Ja, aber das wird nicht ganz einfach. Wenn in einem Metallrohr ein Klang entsteht, breitet er sich so aus, dass er an jeder Stelle gleich laut ist. Wirklich? Ja, und solche Heizungsrohre gehen meist durch das ganze Gebäude. verstehe. Dann müssen wir eben in jeder Etage suchen. Ja, äh, am, am besten teilen wir uns auf. Aha. Julian und ich fangen ganz oben an. Okay. Äh, da drüben scheint ja sowas wie ein Fahrstuhl zu sein. Mhm. Mit dem können wir hoch. Mhm. Aber wo? Äh, da! Ah! Okay. Das ist aber ein komischer Fahrstuhl. Aha. Der hat gar keine Türen. Das muss ein Paternoster sein. Von solchen Fahrstühlen habe ich schon mal gelesen. Ja. Wie funktioniert der denn? Er hat nicht nur eine, sondern mehrere Kabinen, die sich alle gleichzeitig bewegen, wie in einem Karussell. Okay. Auf der einen Seite gehen sie nach oben und auf der anderen nach unten. Ähm, das heißt, man steigt ein und aus, ohne dass die Kabinen anhalten? Ganz genau. So muss man nie lange warten, bis der Fahrstuhl kommt. Hier ist ein Schaltkasten mit einem schwarzen Knopf. Oh. Vielleicht setzt sich der Fahrstuhl in Bewegung, wenn man da drauf drückt. Nein, lass es lieber Dick. Nein. Wir haben keine Zeit für solche Experimente. Wir Können doch auch die Treppe nehmen. Na gut. Na gut, okay. Ähm, Anne, George mhm. und Timmy, ihr, ihr nehmt die unteren Etagen. Okay. Okay, alles klar. Komm mit, Timmy. Und wir gehen nach oben. Komm, Dick. Ja, genau. Dann machen wir. Bis später. Ja, viel Glück. Euch auch. Danke. Mit höchster Aufmerksamkeit suchten die fünf Freunde nach der Herkunft der Klopfgeräusche. Zum Glück brannte auf allen Fluren eine Art Notbeleuchtung. Sie verfolgten den Verlauf der Heizungsrohre, legten ihr Ohr an geschlossene Bürotüren und lauschten aufmerksam auf jedes Geräusch. So durchkämmten sie sorgfältig alle Etagen des großen Gebäudes. Schließlich trafen sie im Flur der dritten Etage aufeinander. Also in den oberen beiden Etagen haben wir nichts gefunden. Wir in den unteren auch nicht. Aber irgendwoher muss das Klopfen doch kommen. Im Erdgeschoss haben wir eine Stahltür gesehen. Wirklich? Mhm. Vielleicht führt sie in einen Keller, die war aber zu. Ah. Na, zum Glück habe ich da was bei mir. Hier, mit diesem Draht habe ich schon viele Haustüren aufgekriegt. Äh. Mhm. D Aber an der Stahltür ist ein Sicherheitsschloss, Julian. Da kommst du mit diesem Draht gar nicht erst rein. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, in den Keller zu kommen. So? Welche soll das denn sein? Also, da bin ich ja gespannt. Der Pater Noster, der fährt doch bestimmt bis ganz nach unten, uh -huh. bevor er auf der anderen Seite wieder hochkommt. Uh -huh. Das heißt, er kommt am Keller vorbei. Stimmt, das könnte funktionieren. Ja, aber ist das nicht gefährlich? Die Kabinen drehen sich im Keller doch vielleicht um und dann wird man da drinnen hin und her geschleudert. Also, ich glaube nicht, dass man das befürchten muss. Äh. Kommt, versuchen wir es. Mhm. Na gut. Wenig später waren sie am Schaltkasten angelangt und Dick drückte auf den schwarzen Knopf. Tatsächlich setzte sich der Aufzug langsam in Bewegung. Dick traute sich als Erster in eine Kabine zu steigen, die nach unten fuhr. Die anderen blieben vor dem Paternoster stehen und beobachteten gespannt, wie die leeren Kabinen links nach unten und rechts nach oben fuhren kommt gar nicht wieder. Er ist bestimmt gleich unten im Keller geblieben. Steigt ruhig ein. Es ist wirklich nicht gefährlich. Okay. Alles klar, Dick. Wir kommen. Oh. Kann mich jemand an die Hand nehmen, bitte? Na klar doch, Anne. Danke. So. Und jetzt mach einfach einen großen Schritt. Mhm. Äh. Ich bin drin. Sehr gut. Also, ich würde sagen, die nächste Kabine ist unsere. Los, Timmy. Hopp! Jetzt ja, super. Die Kabine fuhr nach unten, sodass sie zunächst an einer Wand entlang fuhren, bevor sie in einen düsteren Keller ankamen. Dort stiegen sie aus, bevor sich die Kabine zur Seite schob, um wieder nach oben zu fahren. Was das seid ihr, ja. Hast du eine Taschenlampe dabei, Julian? Ja, zum Glück. Ja, dann schauen wir uns mal um. Ah, der ja. Keller ist ganz schön groß. Mhm. Ja. Was ist das da vorn? Hm? Da leuchtet man in die Richtung, Julian. Da? Ja. Ah, das sieht aus wie der Anfang von einem Kellergang. Interessant. Tenny! Wo willst du hin? Er läuft in eine ganz andere Richtung. Oh, nein. Oh, kommt mit. Ja. los. Ja. Dort ist Timmy. Ja. Da sitzt jemand. Mhm. Ja. Das ist Onkel mhm. Quentin. Oh, nein. Was ist denn mit dir passiert? Mhm. gibt's doch nicht. Mhm. Onkel Quentin saß auf dem Fußboden an einen Heizungskörper gelehnt. Er war an das Heizungsrohr gefesselt und geknebelt. Seine Aktentasche lag neben ihm. Sie war leer. Die Freunde beeilten sich, ihn zu befreien. Ach, Onkel Quentin. So, du, fest alles okay? Ja. Oh. Ja, ja. Wer macht denn sowas? Okay, So, jetzt! Ja. Ah. Oh ah. Ist das okay? Ah. Danke, vielen Dank. Ja. Ah. Aber wieso seid ihr auf einmal hier? Äh. Wo sind äh. wir hier überhaupt? Äh. Also, Im Patentamt, Onkel Quentin. Patentamt? Im Keller, wir haben dein äh. Klopfen gehört. Heißt das, wir sind in Newport? Was ist denn mit dir los? Äh. Du bist ja ganz verwirrt. Äh. Du musst eben cool. sein. Ja? Ja, ich, ich fühle mich auch ganz merkwürdig. Au! Wie ein, wie ein Käfer, der auf dem Rücken aufgewacht ist. Ich kann mich an gar nichts erinnern. An nichts? Aber was wollte ich denn im Patentamt? Was ist denn du wolltest deine neue Erfindung anmelden, Vater. Ja. Ja. Die Unterlagen waren hier in deiner Aktentasche. Aber äh, äh, äh, die ist ja leer. Äh, und, und wo sind meine Dokumente jetzt? Ach, die hat vielleicht derjenige, der dich hier in den Keller gebracht hat. Ach. Und vorher hat er dir vermutlich ein... Ein ziemlich starkes Betäubungsmittel verpasst. Aha. Das kann sein. Ja. Sag mal, weißt du denn noch, mit wem du hier im Haus gesprochen hast? Ach, nein, ist es ist alles weg. Wirklich, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Oh ich meine an meine Unterlagen. Oh je, wenn wir herausfinden wollen, wer Onkel Quentin hierher verschleppt hat, dann wird er uns kaum helfen können, glaube ich. Nein, aber äh, Timmy vielleicht. Bestimmt hat der in Führer Geruchsspuren an dem Strick hinterlassen, mit dem er Quentin gepesselt hat? In so einem Amt laufen jeden Tag hunderte von Leuten um. Mhm. Da ist es für Timmy extrem schwer, einen einzelnen Geruch ja, zu verfolgen. Ja, okay, also, stimmt. ich würde vorschlagen, wir verlassen erst einmal diesen düsteren Keller hier. Mhm, gute Idee. Komm, Onkel Quentin. Mhm. Kannst du aufstehen? Ja, sicher. Ja? Ich bin zwar etwas verwirrt. Aber nicht schwerbehindert. Das war so nicht gemein. Also los, gehen wir. Ja. Na komm. Mit dem Paternoster gelangten sie ins Erdgeschoss. Dort schalteten sie den Fahrstuhl wieder aus und begannen ihren Erkundungsrundgang. Timmy versuchte, den Geruch der Handfesseln auf die Spur zu kommen. Er lief jedoch sehr unsicher hin und her und Georges Befürchtungen schienen sich zu bestätigen. Im Foyer fand Julian einen Übersichtsplan. Danach befand sich die Abteilung für chemische Erfindungen in der zweiten Etage. Dort angekommen, sahen sie einige Bürotüren vor sich, an denen die Namen von Sachbearbeitern zu lesen waren. Smith? Cassidy? Harris? Kommt dir irgendein Name bekannt vor Onkel Quentin? Nein, ähm Dick. Und ihr seid sicher, dass ich meine wissenschaftlichen Unterlagen wirklich bei mir hatte? Ganz ja, ja, ja. sicher. Ja. Du hast sie uns heute Morgen noch gezeigt. Mhm. Aber dann müsste ich doch eine Patenturkunde bekommen haben. <lacht> ja. Mir scheint etwas zu fittern. Seht mal, er bleibt doch an der Tür stehen. Chemische Erfindung, Kategorie 4, Sachbearbeiter Anthony Higgins. Sagt mir auch nichts. Würdest du die Tür zu diesem Büro aufkriegen, Julian? Um, ja, das ist ein ziemlich einfaches Türschloss. Das könnte klappen. Okay, Soweit, Leute. Mit Hilfe seines Drahtes bekam Julian die Tür tatsächlich auf. Hinter einem kleinen Vorzimmer befand sich das eigentliche Büro, in dem viele Unterlagen aufbewahrt wurden. Die Freunde blätterten in Aktenordnern und studierten ein Regal, in dem mehrere Glasfläschchen unterschiedlicher Größe standen. Hm. Habt ihr schon was gefunden? Nee. nee, nicht wirklich. Nein, nein, ich auch nicht. Hm. Vielleicht hat dich ja jemand überfallen, bevor du deine Unterlagen hier abgeben konntest. Das könnte sein, oder? Moment mal. Ah? Was denn? Hier. Hier ist eine wissenschaftliche Abhandlung über einen Treibstoff, der keine Schadstoffe produziert. Was? Wirklich? Ja. Ach, was. Das sind bestimmt deine Unterlagen, Vater. Ach, so. Nein, sind sie nicht. Oh. Der Erfinder heißt Vincent Cohen. Seht ah. ihr, er hat jede einzelne Seite seiner Forschungsarbeit signiert. Ja. Vincent Cone. Hier ist auch ein Fläschchen mit dem Vermerk, Vincent Cohen. Komisch? es sieht genauso aus wie das, das du uns heute Morgen gezeigt hast, Onkel Quentin. Tja, ja. da habe ich wohl Pech gehabt und ein anderer hat dasselbe erfunden wie ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, ich mir schon. Aber, das Auto zum Beispiel ist innerhalb von wenigen Jahren von vier verschiedenen Wissenschaftlern erfunden worden. Und was ist mit diesen Unterlagen? – Sehen die nicht genauso aus wie deine? – Das kann ich dir leider nicht sagen, Anne. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussahen. Oh, – Selbst wenn es diese Erfindung doppelt gibt, ich würde darauf wetten, dass es etwas mit deiner Entführung zu tun hat. – Vielleicht wollte dein Konkurrent dich heimlich ausschalten. – ja, das ist alles Spekulation. Hm. – Ich will jetzt vor allem wissen, wo meine eigenen Papiere geblieben sind. Hm. – Naja, wir, wir könnten aber wenigstens mhm. Kopien von Cohen's Unterlagen machen. Da drüben steht ein Kopierer. Gute Idee. Und, und morgen gehen wir dann damit zur Polizei. Kommt gar nicht in Frage. Am Ende landet mein Fall in der Presse und alle Welt erfährt von meiner Erfindung. Nein, nein, nein. Mach die Kopien und ich kläre die Sache hier im Patentamt. Okay, Anne, hilfst du mir? erzähl natürlich. Als sie mit dem Kopieren fertig waren, suchten Onkel Quentin und die fünf Freunde nach einer Möglichkeit, das Gebäude zu verlassen. Doch alle Türen waren fest verschlossen. Sie waren eingesperrt. Und an Schlaf war kaum zu denken. Es wurde schon wieder hell, als sie sahen, wie das Auto einer Reinigungsfirma auf den Vorplatz fuhr. Die Mitarbeiter stiegen aus, öffneten den Personaleingang und trugen Besen, Eimer und Wischmops in das Gebäude. Da nutzten Onkel Quentin und die fünf Freunde einen unbeobachteten Moment, um unbemerkt aus dem Patentamt zu verschwinden. Okay. Nach wenigen Stunden Schlaf machten sich die Sechs erneut auf den Weg zum Patentamt und liefen schnurstracks zum Büro von Mr. Higgins, wo sie an der Tür des Vorzimmers anklopften. Als die Sekretärin öffnete, konnten sie für einen kurzen Moment Mr. Higgins sehen. Das muss Mr. Higgins sein. Äh, hallo Mr. Higgins! Wir müssen Ihnen etwas Wichtiges sagen! Er hat die Tür geschlossen. Also ich muss doch sehr bitten, was ist das für ein Benehmen? Mein Name ist Professor Kirin. Wieso nehmen Sie Ihre Kinder mit? Haben Sie überhaupt einen Termin? Ich hatte gestern einen Termin, aber dann bin ich in Ihrem Haus entführt und in den Keller verschleppt worden. Tja, natürlich. Und ich bin eine Prinzessin aus dem Orient und verkaufe fliegende Teppiche. Sie glauben wohl, Sie kommen mit Ihren Märchen um das amtliche Terminverfahren herum. Aber wir müssen mit Mr. Higgins sprechen. Sofort. Lassen Sie uns bitte durch. Jetzt reicht es aber. Raus mit euch. Hunde sind hier sowieso verboten. So können Sie doch nicht mit mir umgehen. Ich werde mich beschweren. Tun Sie das. Die Beschwerdestelle befindet sich in der fünften Etage. Kommt, Kinder, wir gehen. Ja. Besser so. Das würde ich mir aber nicht gefallen lassen, Vater. Komm, jetzt, George. Sonst bekommen wir noch richtig Ärger. Vor dem Büro der Beschwerdestelle saßen schon einige Leute. Onkel Quentin musste aus einem Apparat einen Zettel mit einer Nummer ziehen und warten, bis diese Nummer aufgerufen wurde. Als er nach einer Stunde endlich dran war, betrat er gemeinsam mit den Freunden ein winziges Büro. An einem Schreibtisch, auf dem sich Stapel von Papieren türmten, saß ein sehr dünner Mann mit einem schmalen Gesicht auf dem eine große Hornbrille saß. Über deren Rand musterte er Onkel Quentin und die fünf Freunde missbilligend. Und, was kann ich für Sie tun? Ich bin letzte Nacht in den Keller dieses Hauses verschleppt worden und später habe ich in einem Büro Unterlagen gefunden, die meinen, sehr ähnlich zu sein scheinen. Was? Hier sind die Kopien. Verstehe ich Sie richtig? Sie haben sich mitten in der Nacht unerlaubten Zugang zu einem unserer Büros verschafft. Also, äh, entschuldigen Sie, aber Onkel Quentin ist in diesem Haus betäubt und entführt worden. Das ist doch auch nicht erlaubt. Was hast du denn zu sagen? Ach, du bringst mich ganz durcheinander. Ich weiß gar nicht, welche Vorschrift in so einem Fall gilt. Da muss ich erstmal nachschlagen. Äh, Raubkopien, nee? nee, nee, das ist was anderes. Hören Sie, ich will vor allem wissen, wo meine Forschungsunterlagen jetzt sind. Ich hatte sie ja in meiner Tasche, als ich das Patentamt betreten habe. Genau. Da sind sie bei mir an der falschen Stelle. Die Eingangsbestätigung macht der Empfang. Die befindet sich ganz unten im Parterre. So kommst du doch nie weiter, Vater. George, deine Ratschläge haben mir gerade noch gefehlt. Darf ich euch an euer Versprechen erinnern? Ihr wolltet mich nicht stören. Also seid jetzt bitte so nett und verlasst dieses Gebäude. Dem kann ich nur zustimmen, Professor. Gehen wir. Mhm. Wiedersehen, Onkel Quentin. Viel Glück. Wir sehen uns im Hotel. Ja, wiedersehen. Die fünf Freunde verließen das Patentamt und setzten sich auf dem Vorplatz auf eine Bank, um zu überlegen, was sie jetzt tun sollten. Also, ich finde es unglaublich, wie uns diese Sekretärin abgewimmelt mhm. hat. hast du recht. Ich gehe jetzt einfach zurück zum Büro von Mr. Higgins und warte. Mhm. Irgendwann muss er ja mal rauskommen. Ja. Und dann erzähle ich ihm alles, was passiert ist. Ja, aber meinst du, das klappt? Hast du eine andere Idee, wie wir Vater helfen können? Ja, vielleicht können wir herausfinden, wie dieser Mr. Cohn zu erreichen ist und mal mit ihm sprechen. Ja, so könnten wir der Sache auch näher kommen. Mhm. Man könnte es über die Telefonauskunft probieren. Da findet man ja oft nicht nur die Telefonnummer von jemandem, sondern auch die Adresse. Ach, das ist eine gute Idee, Julian. Mhm. Ich schau mal, ob ich einen Postamt finde, ja? Okay. Dort können Sie mir bestimmt weiterhelfen. Und was macht ihr? Wir haben noch die Fesselstrecke von Onkel Quentin. Vielleicht wird Herr Timmy damit ja hier draußen die Spur des Entführers. Ein Versuch ist es wert. Oder? Gut, dann teilen wir uns auf, ja? Aha, ja, bis später. Also ja. viel Glück. Mhm. Julian und Dick ließen Timmy immer wieder an den Fesselstricken schnuppern. Mehrmals schien seine Spürnase etwas zu wittern, die Geruchsspur dann aber wieder zu verlieren. Doch schließlich drängte er zielgerecht in eine Richtung und zog Julian, der ihn an der Leine hielt, mit sich. Hey Timmy, nicht so heftig! Sieh mal, Dick. Ha? Diesmal scheint er sich ganz sicher zu sein. Ja. <lacht> Was will er denn? Hin? Ich habe mal gespannt. Mhm. Oh, super. Sieh mal, wen Timmy gerochen hat. Oh. Timmy? Ach, ja, ist ja gut. Ist ja Beruhig dich mal. Ah, hallo, ja. Onkel Quentin. Hi. So ja. schnell sieht man sich wieder, was? Tja, auf unsere Superspürnase ist eben Verlass. Ähm, mhm. Sag mal, hast du schon was erreicht, Onkel Quentin? Nein, noch nicht. Beim Empfang haben sie keinen Eintrag gefunden. Ich muss oh. jetzt die Kontrollstelle für Prozessunregelmäßigkeiten finden. Oh. Die ist in einem Nebengebäude. Oh nein. Bis später. Na dann, viel Glück. Ja, ja, bis später. Zur selben Zeit wartete George noch immer im Flur auf Mr. Higgins, dessen Sekretärin kam bereits zum dritten Mal zu ihr heraus. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass es völlig sinnlos ist, auf Mr. Higgins zu warten? Er hat sehr viel zu tun und empfängt heute keine Besucher. Aber was ich ihm zu erzählen habe, wird ihn bestimmt interessieren. Weißt du was? Wenn ich dich in zehn Minuten immer noch hier sehe, rufe ich die Sicherheitsleute. Während George überlegte, ob sie nun vielleicht doch das Feld räumen sollte, erschien ein Bote und wurde von der Sekretärin hereingelassen. Wenig später kam er mit einem dicken Umschlag und dem Fläschchen heraus, das aussah wie die Flüssigkeitsprobe von Onkel Quentin. George wartete, bis er sich einige Schritte entfernt hatte und folgte ihm dann in sicherem Abstand. Als er den Vorplatz überquerte, sah sie Julien, Dick und Timmy und gab den Dreien ein Zeichen mitzukommen. Zu viert folgten sie den Boden nun zu einem öffentlichen Büro, über dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift Patentagentur Goldmann hing. Durch das Fenster beobachteten sie, wie der Bote Flasche und Briefumschlag abgab. Nachdem er die Agentur verlassen hatte, gingen sie selbst hinein. Hallo, äh, guten Tag. Äh, hallo, Kinder. Äh, ja, kommt drauf an. Was wollt ihr denn? Äh, naja. Es ist so, wir haben gerade mitbekommen, dass wissenschaftliche Unterlagen aus dem Patentamt in Ihre Agentur gebracht wurden. Aha. Und. Ja, und genau, da wollten wir fragen, was Sie damit machen. so, so, das wolltet Ihr fragen. Richtig, ja. Na, da seid Ihr ja ganz schön neugierig. Aber warum nicht? Wissen hat ja noch nie geschadet. Eben. Also, einfach gesagt, eine Patentagentur verkauft Erfindung. Aha. Damit sorgen wir dafür, dass die Wissenschaftler für ihre wichtige Arbeit auch gut bezahlt werden. Ja, ähm, wir haben nämlich davon gehört, dass jemand einen umweltfreundlichen Treibstoff erfunden hat, der sogar ohne Öl hergestellt werden kann. Mhm, mhm. Würde der Erfinder dafür viel Geld bekommen? <lacht> Ein Vermögen! Oh, Ja, da wimmelt es schon von Interessenten. Das heißt also, für diesen Erfinder arbeiten sie auch. Ähm, wie heißt er denn? Ja, genau. Ähm, ja... Ha? Nun sagen Sie schon. Also, äh, na? Vincent Cohen heißt er. Ah, ja. Aber warum interessiert euch das? Naja, wir würden gern wissen, wie so ein Erfinder ist. Mhm. <lacht> Haben Sie Mr. Cohen schon mal kennengelernt? Ähm, ach, Mr. Cohen kennengelernt? Nein, nein, der ist viel zu beschäftigt. Der kommt nicht persönlich hierher. Aha. Und äh, da kann ich ah. euch auch nicht weiterhelfen. Ähm, also, dann... Auf Wiedersehen. Ja. Oh, gut, ja. dann äh, entschuldigen Sie die Störung. Ja, Wiedersehen. Vielen Dank und äh, wiedersehen. Ja, wiedersehen. wiedersehen. Los, komm wieder. Also, entweder Mr. Goldman hat diesen Erfinder wirklich noch nie gesehen mhm. oder er will uns etwas verheimlichen. Es kann aber auch zu seinem Beruf gehören, dass er nicht viel über die Wissenschaftler erzählt, für die er arbeitet. Hm. Stimmt. Hm. Ja, immerhin wissen wir schon mal, dass er für Mr. Cohen arbeitet. Ja. Vielleicht hat er ja noch was rausbekommen. Julian, Dick, George und Timmy liefen zum Vorplatz des Patentamtes zurück, wo Anne schon auf sie wartete. Sie hatte in der Zwischenzeit herausbekommen, dass ein Vincent Cohen in Newport wohnte, im Stadtteil Ringland, den sie mit dem Bus erreichen konnten. Und so entschieden die Freunde, diesen Mr. Cohen zu besuchen. Schon wenig später stiegen sie in dem kleinen Vorort von Newport aus und fanden auch bald die Straße, in der er wohnen musste. So. Hier, hier ist die Kensington Street. Da müssen wir rein. Ähm, was ah. sagen wir eigentlich, wenn wir Mr. Cohn wirklich zu Hause antreffen, Na, wir erzählen ihm, dass unser Onkel offenbar dieselbe Erfindung gemacht hat wie er. Und dass wir ihn deshalb kennenlernen wollen. Mhm. Ja? Okay, kann ja. ich sagen. Ja. Und dann warten wir mal ab, wie er darauf reagiert. Hier ist schon die Hausnummer 28. Aha. So. 30. 30. Mhm. 32, 34. Das Haus, das, das muss es sein. Ja. Da, wo der junge Mann ein Moped repariert. Da ist ein Klingelschild. Ich schau mal, ob ich den Namen finde. Hallo. Hi. Guten Tag. Hallo. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, vielleicht. Wir wollen Mr. Cohen besuchen. Vincent Cohen. Genau. Äh, ja, ich bin Vincent Cohen. Sie? Wie jetzt? Aber sie sind doch höchstens 18. Stimmt, ha, genau. Ihr könnt mich ruhig duzen. Worum geht's denn? Oh. Ähm, naja, also. Bist <lacht> du derjenige, der einen neuen Treibstoff erfunden hat? Nee, wozu soll man sowas erfinden? Es gibt doch Benzin. Schon äh, nur. Äh, ja, dann, na ja, dann ist das wohl eine Verwechslung. Ja, ja nichts für ungut. Ja. Echt starkes Moped übrigens. Das fährt auch cool. Willst du auch mal eins haben? Ja, unbedingt. Was empfiehlst du denn so? Es gibt eigentlich nur zwei Marken, die ich gut finde. Aha. Okay, ähm, Kannst du sie mir. Kannst du sie mir vielleicht aufschreiben? Hier ist ein, ein Kuli und ein Zettel. Ja, von mir aus. Okay. Simpson. Es war hier. Cool. Und ähm, kannst du noch deinen Namen drunter schreiben, damit ich später weiß, von wem dieser Tipp war? Ja, auch das. So, hier. Also, hau rein. Sehr gut. Kommst du jetzt, Julian? Ja, sofort. Äh, danke. Ja, mach's gut. Tschüss. Die Freunde waren schon bald an der Haltestelle angelangt, wo kurz darauf ihr Bus zurück in die Stadt hielt. Sie stiegen ein und setzten sich auf vier freie Plätze. Timmy machte es sich zu ihren Füßen bequem. Was war das denn eben, julien ja? ja, cool, starkes Moped übrigens. Ja. Sag mal, äh, wolltest du diesen Vincent irgendwie beeindrucken? Oder was? Seit wann interessierst du dich für Moped? Also... Wir sind uns doch sicher einig darin, dass Vincent Cohen vermutlich kein Wissenschaftler ist, äh, oder? Nein. Nein, der ist viel zu jung und scheint sich nur für Mopeds zu interessieren. Na, vielleicht nicht nur. Hm? Wenn er kein Erfinder ist, könnte er ja immer noch ein Betrüger sein. Und deshalb habe ich mir eine Schriftprobe von ihm besorgt. Ach so. Mhm. Ganz schön clever, Julian. Ja, ja, das äh, muss ich auch zugeben. Was hast du denn schon? Seht mal, da an der Bushaltestelle steht Mr. Higgins. Er huh? hat bestimmt Feierabend und ist auf dem Heimweg. Stimmt. Na dann schnell raus hier. Er Aha. muss unbedingt wissen, was passiert. Okay. Ist. Uh, komm, Anne. Ja, ja. Uh, los. Mr. Higgins! Hallo! Hey, wir müssen Ihnen was sagen. Moment, ja, warte, Moment, kurz. Moment. Was soll denn das Geschrei? Ja, also wer, wer seid ihr überhaupt? Wie gehört zu Professor Kirin? Er, er war doch gestern im Patentamt. Ja, und dann ist ja, er entführt worden. Ja, genau, noch mal ga, ganz langsam. Also, wer ist entführt worden und, und wo? Im Patentamt? Ja! ja Professor Kirin. Jemand muss ihn betäubt haben. Aha. Mit sorgenvoller Miene hörte sich Mr. Higgins die ganze Geschichte an. Sie können meinen Vater auch noch mal selbst befragen, Mr. Higgins. Er wird Ihnen alles bestätigen. Bestimmt. Ja. <lacht> wie gut, dass ihr mich angesprochen habt, Kinder. Das ist ja eine furchtbare Sache. Ja, nicht? Ich werde das morgen früh sofort nachprüfen. Äh, wie kann ich Professor Kirin denn erreichen? Wir sind in einem Hotel. Ich hm. habe eine Visitenkarte angesteckt. Hm. Warten Sie. Hm. Hier ist sie. Ja. Hm. Ja, ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe. Also, bis bald. Das wäre gut. Ja. Bis bald, Mr. Higgins. Glück gehabt. Oh ja. Wenig später kamen die Freunde im Hotel an. Onkel Quentin war schon in seinem Zimmer. Sein Koffer lag geöffnet auf seinem Bett und er wühlte aufgeregt darin herum. Onkel Quentin. Hey, alles in Ordnung? Was versuchst ja, Was du denn da? Ich finde das Einladungsschreiben des Patentamtes nicht. Äh, nein. Wofür brauchst du das denn noch? Es gibt im ganzen Amt angeblich keinen Nachweis darüber, dass ich dort ein Patent anmelden wollte. Nein. Stellt euch das mal vor. Oh, komisch. Nirgends. Ja, da könnte so eine Einladung schon helfen? Ja. Bist du sicher, dass du sie mitgenommen hast? Eben nicht. Hm. Ähm, kann es vielleicht das hier sein? Schau mal, diese Papiere waren in der Schublade. Okay. Moment. Nein, das ist sie nicht. Aber, Moment. Das sind wichtige Forschungsdaten. Sie gehören zu meinen Unterlagen. Okay. So was? sowas? Äh, ohne sie ist alles andere praktisch wertlos. Ich hätte sie mit abgeben müssen. Ja. Dann sollten wir doch vielleicht mal nachsehen, ob dein Konkurrent Vincent Cohen so ganz zufälligerweise dieselben Daten vergessen hat. Das ist ein sehr guter Vorschlag, Dick. Wart mal, ich habe die Kopien ja hier in meiner Aktentasche. Ähm Und? Ja, die Anlage fehlt hier. Ha. Ja, also, dann sind diese angeblichen Papiere von Cohen vielleicht doch in Wirklichkeit deine. Hm. Sind nicht auch beide Dokumente in derselben Computerschrift geschrieben? George, du hast recht. Ich verwende immer nur diese Schrift. Aha. Und jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Das sind meine Unterlagen. Echt? Aber wie ist diese Unterschrift da drauf gekommen? Tja, vielleicht können wir das Vincent Cohn bald selbst fragen. Mhm. Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht erzählt, Onkel Quentin. Ja? Wir haben Vincent Cohn schon kennengelernt Aha. in Ringland. Nachdem die Freunde von ihrer Begegnung mit Vincent Cohen erzählt hatten, zog Julian seine Schriftprobe hervor und legte sie neben die Signatur auf den gefälschten Seiten. Alle beugten sich neugierig darüber, um die handgeschriebenen Buchstaben zu vergleichen. Hm. Ich finde, die beiden Schriften ähneln sich gar nicht. Okay, Genauso. Die Buchstaben hier, die, die sind viel runder. Ja. Und hier dagegen haben sie lauter Zacken und sind ganz schief. Also, jetzt verstehe ich wirklich gar nichts mehr. Ja, nee. Sind diese Patentunterlagen jetzt eine Fälschung mit einer gefälschten falschen Unterschrift? <lacht> Oder es gibt irgendwo einen anderen Vincent Cohn. Naja, hier in Newport habe ich nur diesen einen gefunden. Oh, wie gut, dass wir endlich mit Mr. Higgins gesprochen haben. Wirklich? Das habt ihr? Ja, ja, und er will der Sache nachgehen, Onkel Quentin. Gleich morgen früh. Ja. Nein. Ja. Ach. Als Onkel Quentin hörte, dass Mr. Higgins sich nun um alles kümmern wollte, schöpfte er neue Hoffnung und konnte sich auch schon ein wenig beruhigen. Nach der letzten sehr kurzen Nacht waren alle sehr müde und gingen deshalb früh schlafen. Mitten in der Nacht wurde George geweckt. Timmy, der mit ihr und Anne in einem Zimmer schlief, bellte laut und sprang immer wieder am Fenster hoch. Hey, Timmy, mein Süßer, oh, was ist denn los? George, oh, kann Timmy nicht leise sein? Oh, Timmy bellt doch nicht ohne Grund. Es muss etwas passiert sein. Oh. Ich sehe mal aus dem Fenster. Anno? Was ist denn da unten los? Ich werd verrückt. Das gibt es doch nicht. Da klettert jemand aus Vaters Zimmer. Was? Hoffentlich ist Vater nichts passiert. Ich sag dir nur dick Bescheid. Während George zu ihrem Vater eilte, weckte Anne ihre beiden Brüder. Als die von dem nächtlichen Eindringling hörten, sprangen sie sofort aus ihren Betten und liefen hinunter auf die Straße. Dort konnten sie gerade noch sehen, wie ein Mann, der sich von Quentins Fenster mit einem Seil hinuntergehandelt hatte, davonlief. Die beiden rannten hinterher. Doch der Eindringling war sehr schnell und bog um mehrere Ecken bis sie ihn schließlich in der Dunkelheit aus den Augen verloren. Oh, so ein Mist, er ist uns entwischt. Verdammt. Da, wo sind wir hier eigentlich? In der Nähe des Patentamtes. Ja? Siehst du? Da drüben ist es. Komisch. Hm? Hoffentlich hat dieser Mann Onkel Quente nichts angetan. Ja, das hoffe ich auch. Dann gehen wir erst mal zurück. Ja, das Kurz darauf kehrten sie ins Hotel zurück, wo Onkel Quentin von Anne und George geweckt worden war. Onkel Quentin. Ist alles in Ordnung mit dir? Gar nichts ist in Ordnung. Die Zusatzunterlagen sind weg. Aha. Der Gauner hat sie hier aus der Schublade gestohlen. Wenn das nicht derselbe war, der mich in den Keller versteckt, Hat Hat er dir etwas getan? Nein, er hat sich so vorsichtig bewegt, dass Vater noch nicht mal aufgewacht ist. So. Aber er hat jetzt alles, was er braucht, um mich komplett zu betrügen. Also ich oh. finde, du sollst jetzt endlich die Polizei informieren, Onkel Quentin. Ach, das hätte ich wohl längst tun sollen. Ja. Ich rufe gleich morgen früh an. Das ist sicher das Beste. Also bis morgen früh. Gleich um 7 Uhr telefonierte Onkel Quentin mit der Polizeistation von Newport. Ein Constable namens Clark hörte ihm sehr aufmerksam zu und Onkel Quentin erfuhr, dass er nicht der Erste war, dessen Dokumente unter mysteriösen Umständen im Patentamt verschwunden waren. Der Constable schlug vor, sich gleich bei der Agentur Goldman zu treffen, wo sich die gefälschten Unterlagen befinden mussten. Die fünf Freunde kamen natürlich mit. Mr. Goldman hatte sein Büro gerade erst geöffnet. Tja, dann gehen wir mal rein. Mhm. Ja. Guten Morgen, Mr. Goldman. Constable hey. Clark, mein Name. Guten Morgen. Ja, hallo. hallo. Ja, gu guten Morgen. Aber was macht ihr denn schon wieder hier? Und wieso kommt ihr mit der Polizei? Also, Und wer sind Sie? Äh, gestatten Professor Kirin. Meine Tochter hat mir erzählt, dass Sie ein Patent für einen neuen Treibstoff in Ihrem Angebot haben. Mhm. Äh, ja? Und? Was haben Sie denn damit zu tun? Die ja. Patentunterlagen könnten eine Fälschung sein. Genau. Und die Erfindung ist ziemlich wahrscheinlich die von meinem Vater. Mhm. Also, was wollt ihr mir denn da unterstellen? Etwa, dass ich Wissenschaftler um ihr Geld betrüge? Zunächst einmal wollen wir die fraglichen Dokumente nur sehen, Mr. Goldman. Wenn Sie uns die bitte zeigen würden? Äh, zeigen, ja, natürlich. Moment, selbstverständlich. Ähm, ich habe mal gespannt. Hier Ach, müssten Sie sein. Da sind Sie nicht. Dann vielleicht... Da sind Sie auch nicht. Hm. Merkwürdig. Äh, Moment, ich hab sie sicher gleich. Ähm… Jimmy, was machst du da? Äh, wo will dieses Mädchen hin? Sie holt bestimmt nur ihren Hund zurück. Ja. Timmy war die Treppe hinabgelaufen, die vom Agenturbüro nach unten führte. George ging ihm hinterher und erreichte so einen Kellergang, der an einem Holzverschlag endete. Timmy musste durch die Latten geschlüpft sein und war im Dunkeln nicht mehr zu sehen. Timmy, was machst du denn? Komm zurück! Äh, Nanu? Na, das hört sich ja interessant an. Äh, Timmy! Timmy! Oh, was soll denn das? Was schreist du hier herum? Mein Hund muss hier durchgeschlüpft sein. Können Sie die Tür öffnen? Nein, dafür habe ich gar keinen Schlüssel. Du Ab. gehst jetzt sofort wieder nach oben. Meine Agentur ist kein ja. Abenteuerspielplatz. Und dein Hund wird schon irgendwann von Ab. selbst wieder auftauchen. So, da hinten ist nichts weiter. Komm rauf jetzt. Ja, ja, schon gut. George, wir sind noch keine fünf Minuten hier und schon störst du die polizeiliche Untersuchung. Mir wäre es auch lieber. Ihr würdet draußen warten, Kinder. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ähm, kommt ihr mit? okay. Naja, wenn es sein muss. Also gut. Was soll das, George? Jetzt verpassen wir doch alles. Wo ist Timmy überhaupt? Oh Mann, Timmy ist hinter einer Kellertür verschwunden. Ich habe ihn gerufen und es hörte sich an, als wäre da noch ein richtig langer Gang. Aber Mr. Goldman scheint keine Ahnung davon zu haben. Okay, was meinst du, wohin dieser Gang führen könnte? Das Patentland ist nicht weit von hier und da haben wir doch im Keller auch einen unterirdischen Gang entdeckt. Stimmt. Wir haben gar nicht nachgesehen, wohin der ging? Nein, wir hatten genug damit zu tun, Onkel Quentin zu befreien. <lacht> ja. Und worauf warten wir jetzt noch? Wie wir in den Keller kommen, wissen wir schon. Also schauen wir nach, ob Timmy dort angekommen ist. Ja, komm. Schnell. Ja. In kurzer Zeit waren sie im Patentamt angelangt. Dort stiegen die fünf Freunde in den Paternoster und fuhren in den Keller. Hier, ja? oh, und ist das eure Tür? Ja, der Hund gehört uns, Mr. Higgins. Herr Otsumi, was machen Sie hier unten? Und was haben Sie da in der Hand? Ha? Hey. Ist das nicht die Erfindung von Onkel Quentin? Das sieht so aus. Wie kommst du denn darauf? Na, vielleicht ehren wir uns ja auch. Darf ich mal sehen? Nix, nix. Diesen Schatz gebe ich nicht aus der Hand. Und dir schon gar nicht. Hey. Aber wieso? Diese Erfindung gehört ihnen doch gar nicht. Was geht euch das überhaupt an? Haut ab, na los! Na, ganz ruhig. Könnte es vielleicht sein, dass Sie sich gerade die Erfindung von Professor Karen unter den Nagel reißen wollen? Also das. Ich finde, so sieht es aus. Passt auf, dass Mr. Higgins euch nicht entwischt. Ich komme gleich wieder mit Begleitung zurück. Okay. Beeil dich. Ach, klar. George rannte so schnell sie konnte zurück zur Agentur Goldman. Als Constable Clark, Mr. Goldman und Onkel Quentin hörten, was sie zu berichten hatte, gingen sie sofort mit ihr. Etwas ungläubig fuhren sie im Paternoster hinab und trauten ihren Augen kaum, als sie Mr. Higgins sahen. Der hockte zusammengekauert in einer Ecke und umklammerte mit beiden Händen das Fläschchen mit der wertvollen Erfindung. Mr. Higgins, was machen Sie da? Die, diese Kinder lassen mich nicht raus. Als ich zum Paternoster wollte, haben sie ihren Hund auf mich losgelassen. Ja, wir wollten nur nicht, dass Mr. Higgins wegläuft, Mich tut doch niemandem was. Schon gut. Geben Sie mir doch bitte mal die Flasche, die Sie da so festhalten, Mr. Higgins. Hm, gut. Hier. Ist das Ihre Erfindung, Professor Kieran? Ja. Ich erinnere mich wieder ganz genau. Das ist das Fläschchen. Und äh, deine Unterlagen, die sind auch hier, Onkel Quentin. Ja, ja. Mhm. Schau mal. Dick und Julian hatten in der Zwischenzeit einen Hohlraum gefunden, der sich in einer Wand hinter herausgenommenen Mauersteinen befand. Darin lagen die Originalunterlagen von Onkel Quentin. Und die waren auf ganz bestimmte Weise präpariert. Auf alle Signaturen von Onkel Quentin hatte Mr. Higgins ein Stück weißes Papier geklebt. Sehen Sie sich das an, Professor Killen? Dieser Gauner hat ihre Signatur überklebt. Vermutlich hat er diese Exemplare abkopiert und dann die weiße Stelle wieder per Hand unterschrieben, so dass es aussieht wie ein Original. Das ist ja nicht zu fassen. Und warum mit dem Namen Vincent Cohen? Da sind wir Ihren Hinweisen von heute Morgen bereits nachgegangen. Vincent Cohen ist der Stiefsohn von Mr. Higgins. Ach. Auf diese Weise hat Mr. Higgins wohl dafür gesorgt, dass das ergaunerte Geld in der Familie bleibt. Ja. Wobei ja, Vincent nee. Cohn vermutlich gar nichts von der Sache weiß. Nein. Das, das glaube ich auch nicht. Heißt das etwa... Alle Erfindungen von Vincent Cohen sind eigentlich von anderen Forschern gemacht worden. Und ich habe die ganze Zeit mit gefälschten Dokumenten gehandelt. Ich würde sagen, so sieht es aus. Ja. Aber das, Mr. Higgins, das war. Ja. Dann, dann, dann waren Sie es, der mich betäubt und in den Keller geschleift hat, Mr. Äh, Higgins, äh, und der Dieb letzte Nacht im Hotel. Ne, das waren Sie auch. Nein, nein, nein, das war er bestimmt. Also. Wir haben ihm unsere Adresse ja dummerweise höchstpersönlich gegeben. Ja. Wir sind ihm aber auch hinterhergerannt und haben ihn gesehen. Oh, es war zwar dunkel, aber von der Körperstatur passt es auf jeden Fall. Ja, ja, absolut. Nun, was sagen Sie dazu, Mr. Higgins? Ich sag gar nichts. Aber Moment, was ich nicht verstehe. Wie ist Mr. Higgins denn an die Unterlagen gekommen? Sie lagen doch bis gestern Abend in meiner Agentur. Ich nehme an, Mr. Higgins hat den Schlüssel für den Holzverschlag. Und dahinter befindet sich ein unterirdischer Gang, der hierher führt. Ach. Ach, in dem Hohlraum liegt ja auch ein Schlüssel. Ja. Das könnte ja doch sein, oder nicht? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, doch. Ihr schnüffelt ja wirklich überall rum. <lacht> Tja, ich würde sagen, die Beweise sind erdrückend. Äh. Mr. Higgins, ja. hiermit verhafte ich Sie wegen dringenden Verdachts auf mehrfachen schweren Betrug. Ja. Oh. Ach, ja. Tja. Ja. Au! Sie tut mich am weh! Sie können wirklich froh sein, Professor Kirin, dass uns die Kinder so geholfen haben. Habt vielen Dank! Ah, äh, dabei. Dabei wollte ich sie zuerst gar nicht mitnehmen. Tja. Ja, zum Glück haben wir das ja nicht so einfach hingenommen. Ja, aber Ohne uns würdest du vielleicht immer noch von einem Büro zum nächsten laufen. Ja, Oder viel schlimmer, noch immer gefesselt im Keller sitzen. Verdammt, oh, ja. Ja, Timmy, haben wir dich aufgespürt. Also los, gehen wir, Mr. Higgins. Ja, ja. In den nächsten Tagen konnte Onkel Quentin sein Patent schließlich ohne größere Probleme anmelden. Einen Agenten brauchte er nicht, da er sich selbst darum kümmerte, wem er seine Erfindung zur Verfügung stellen wollte. Und so konnten alle zusammen die Stadt Newport verlassen und zurück nach Kiran fahren, wo die fünf Freunde ihre Zeit endlich auf der geliebten Felseninsel verbringen konnten. Ach, was für eine herrliche Luft hier ist. Ja, stellt euch mal vor, wenn Quentins Erfindung sich durchsetzt, riecht es in den Städten bald fast genauso gut wie hier. Ja, aber nur fast. Ja. Schließlich gibt es keinen besseren Ort als die Felseninsel. Ja, stimmt natürlich. Du sagst es! Wer kommt mit baden? Los geht's! Natürlich! Ja. Warte, ich komm auch mit! Komm schon! Timmy, du auch! Oh, das ist so krass! Ja. Ja. Und wie der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Locken Abend und wir durchforschen alte Gemäuer Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir nur.